vamos a hacer Molt bon dia, Martorell i Rodalies. Benvinguts. Són les 12 i 6 minuts del matí d'aquest dimarts 18 de desembre del 2012. El darrer programa d'enguany de, de, eh, del 2012. Eh? El proper... Segur? Bon, dia, bon, bon dia. dia, senyor Braut. Hola, Segur? bon dia. Sí, Segur? Sí, sí. Bon dia, bon dia. Però és el, el darrer de l'any o el darrer ja de desembre? No ho sé, m'ho pensaré. No s'ho molt perquè, segons els maies, jo crec que la profecia de la fi del món feia referència a la fi d'un companyia. Vostè, vostè veu que els maies... Uh, diuen que s'acabarà el món divendres i ens agafarà sense data pel referèndum? Eh, sí. No sé, a veure, sempre pot haver-ho marge per la sorpresa, però vaja, sí, sí, sí. Mm. És que és curiós, eh, els maies. Érem no molt mai aparits. Hòstia, aquí està bé. Vostè s'està convertint estar. en carn del senyor Monagal. Sí, vostè és que sí. Per cert, avui no el tindrem, el senyor monegal El senyor oh. Monegal està en una reunió. El senyor monegal ha passat uns, un, una temporada, el eh, va agafar també coses de la de la Marató de TV3 i ha passat una temporada l'home molt, molt enfeinat uh -huh. molt enfeinat i clar, ell sent molta simpatia per aquest programa però, com li diria jo és car de, segona, de segon plat entenc, ell primer es dedica a lo seu, a lo fort, uh -huh. lo que l'engrandeix com a llegenda i uh -huh. després eh, ens fa el favor d'estar aquí exacte, jo crec que el que podria I, clar, fer directament... enregistrar-lo ja directament fer-lo en que Jo home. si vol registraria un dia, poso contra la paret. No, els registran, els registran, gravarlo, gravarlo. Gravar Això significaria que no, gravar els venir... més perillós perquè graves una cosa sòlida, no? jo sé agafar i agafaria un cinzel i començaria a nal no. seu crà crà crà crà pum. No, no és amb un ganivet de cuina ben afinat, ah, també, li faria un tatuatge, pell, sí. li faria un tatuatge que deu ni dom. Una escarificació, com si diguéssim. Ah, exacte, exacte, aquests tatuatges que són tallets. Es Escarificacions han diu. Escarificacions, és que jo no no sóc expert en tatuatge. Ja és un altre concepte que és la cremada, en anglès en diuen branding suposo que si dius branding... branding? No, no, Deus ser perquè et deuen donar un brandy perquè no sentis el dolor. No, és de to brand. De, uh, és li, uh, literalment el que feien els cowboys. Bé, qualsevol gent que tenia ramat de vaques, ovelles, sí, marcar etcètera, marcar-lo. No, sí, això, això. és, un tatuatge? No, és una marca indeleble a la pell. Un tatuatge seria una marca amb tinta, una escarificació, és una marca feta amb cicatrius, uh -huh. especialment construïdes, llavors la cremada, el branding aquest, és un altre tipus de marcatge. Ja. Bé, mi els tatuatges no han estat mai sant de la meva devoció. Doncs ara hi ha alguns que els que es fan són implantaments subcutanis per tindre diferents elements. Es treballa en teflant i altres elements. Sí, sí, això s'ha sí, posat de moda, els japonesos van posar de moda, que s'injecten, no sé què, a la pell i llavors es fan formes de dònuts. Sí, de però aquests, aquests com a dir, la que són coses que es poden treure. Són olis que, es, com a mínim, es poden treure fàcilment i, i no són mm. tan perillosos. Els que estan passant-se tres pobles o oh, la moda perillosa no és al Japó, a Tailàndia, i és injectar-se oli en el penis per tal de fer-lo més gruixut. Sí, perquè és que els tailandesos sempre han digut aquest problema. No han sigut mai a la vida, ni seran mai a la vida Nacho Vidal. Pitjor estar als coreans, que vols dir. També és veritat. Si més veritat. no, segons les estadístiques oficials i segons testimonis de senyores que han viatjat molt més que vostè i jo. Clar, però jo suposo que els hi arribat amb els tailandesos i uh, uh, aquest anunci de pez que no. <laughs> I llavors, ells ah, miren, vostè miren està la sardina... Vostè s'està que el senyor Monagal... No miren la pot, sardina... No, vostè s'està aprofitant que la setmana que ve no hi ha, no hi ha senyor Monagal o Monagal. Exacte. No, exacte, ja no hi ha programes i que poder, ja m'entén. Vostè ja no. s'està... Estar... Exacte, ens estem, estem espleiant. Bé, <coughs> senyores i senyors, us he deia, això és en companyia. Avui som 18 de desembre, dimarts, i estarem aquí fins a dos quarts de dues del migdia. Un equip de gent treballant. Avui tenim la baixa i els edi del senyor Monagal, que no podrà estar amb nosaltres. És que... Es que... Uh, tindrem el senyor Jaume Cap de Vilacap que ens parlarà, doncs, del Segur? món de... Sí, sí Ja bueno, han ahir... deixat... pogut passar el control d'accessos a l'aeroport? Jo crec que no, que el van va... detindre per terrorisme i algun Ell ahir ho va confirmar per tant, jo Va confirmar crear... que ja havia baixat de l'avió o que ja havia Ellem baixat del núvol? que avui estaria i llavors ja. jo l'hi crec, perquè és un home de paraula no com vostè. No, no, que, que hi és segur. O sigui, que no crec que hagi desaparegut com a tal. O sigui, en algun lloc ha de ser -hi. No, no, que estarà, Però... que estarà en el programa, que, que, sí. que ens parlarà de les seves coses i de més. Tindrem el senyor Sergio Fidalgo o no, perquè el senyor Sergio Fidalgo aquest matí m'ha enviat un missatge dient, estoy patxucho. No, el que està és malalt, però això és sí, alta, bueno, tota la vida. Vull dir, porta fill, de, de fa anys. Ell és fill, diu, estoy patxutxo, mm, eh, una sèrie d'antibiótics i estaré al llit. Sí, si, quan truqueu, estic animat, entraré a fer la meva acció. Si no, doncs pot, bon Nadal. Pot ser que tingués ressaca, eh? ja que l'Espanyol porta tres partits seguit sense perdre i que espera que igual ho ha estat saldrant un, al... un partit que es va jugar diumenge... La, la festa és grossa, escolti Domenys, dilluns, continua la, resaca, la festa sí. Vostè pensi totes les penyes periques del Baix Llobregat Doncs pues, escolti, és un gran éxit espanyol, i a més el senyor Aguirre Li he la volta com un bitxo a l'equip L'equip té unes ganes, i una, una força Podem fer ja la frase d'Aguirre O la col·lera de dius o encara és massa d'hora per fer-la? Encara és massa d'hora Però jo bueno. penso que l'espanyol salvarà perquè mh, Apunta maneres Apunta maneres de què? Domenys de, arribar a la meitat de la taula. Sí, home, sí. sí, sí. De, no sé, de la tabla classificatòria? De la tabla classificatòria, clar. A vostè li faran un monument, eh? Escolta, que li dic jo que m'hi veig. Veig a l'Espanyol... No, jo cada vegada que passo per davant de Cornell, però et dic, mira, el nou mur les lamentacions, no? Veig allà... Ja, ara no, ja no. no. Ara, ara la gent ja... Escolta, va ser un empat, i podien haver guanyat, eh? Però sí, sí. va ser un empat... Que, no és que s'hixin aquest... marcat un gol més i hagi sí, guanyat, sí. la gent, la gent s'ho va prendre. Sí, això són coses psicològiques. Busqué va al Bernabéu, però no, a l'Espanyol van al Bernabéu. Que passa, no pugui anar ah. ell, que m'han prohibit l'entrada o què. no, no, l'Espanyol va al Bernabéu mm. i anavam amb la mentalitat, "Ai, que ens encarar, ens cauràn 4 o 5." Mm -hmm. I clar, de sobte vostè marca primer. Bueno, Busqué no, al, al mm -hmm. Simau Sobroso, marca primer, eh, perquè repetir com la pronúncia i la fonètica no. que m'encanta. No. No. Eh, marca primer i llavors diuns <laughs> Ves que estem encaminats ja. I ens agafa l'eufòria, no? I després empaten. Després, al principi, a la segona part, el 2 a 1. I això dol. Mm -hmm. però van estabilitzant fins al final Escoli, escolti, i això és una victòria Vostè s'adona que la comparativa vostè que m'ha fet eh, dient que els resultats no són absoluts sinó que són en funció de les expectatives és perfectament aplicable a altres àmbits com per exemple la política oh, clar, evidentment. o evidentment. Sigui, el senyor Pere Navarro pot dir escolti, que les enquestes m'estaven donant quatre diputats i n'he tret 20, escolti, que he com a Coca-Cola sí, sí. Clar, no es tracta de tots els vots que ha perdut i tots els escons que ha perdut, sinó escolti, respecte al que deien les enquestes jo he anat oh. bé no? Això són les lectures, per exemple la senyora Sánchez Camacho mm -hmm. diu, fixis vostè el poble català no està per això del referèndum no està per la consulta perquè Convergència i Unió va perdre diputats i diu, sí, bé, però ERC ha guanyat, hi ha la i iniciativa també i també està per això, però què és no els compta la matemàtica és que va fa funció del que t'interessa recordi vostè aquella fantàstica suma que va treure la senyora Sánchez Camacho home, sisplau, on va vostè parar que per ser el seu sumador de capçalera deu estar fora del partit si sí, és que mai havia estat. Si sí, és que mai havia estat. <laughs> Perquè es, es confia molt en assessors externs, i oh, aquestes exacte, coses. Exacte. Bé, dels idees, després tindrem el professor Braut, o sigui, el senyor Josep Braut, que es posa els calçotets sobre els pantalons i es converteix en el professor Braut. Algun dia vindrà sense calçotets i sense pantalons i serà espectacular aquest programa. Um, jo penso que el senyor Jordi Acosta, que és el nostre tècnic. Ei, hola, Jordi, bon dia. No, no, no ho no, no païria bé de sobte veure-lo amb vostè eh, sense no, calça. tota la carn d'olla, no veig per què no? no. Home, perquè és un senyor sensible. No, home, però a veure, I, això a ràdio no es veu. Jo, I Així, fins i jo. Això, això a radio no es veu. Bé. més, puc de... portar una faldilla escocesa, home. En comptes de, fa... de pantalons i calçotesses, ens en posen Bé, i no sota les faldillas escoceses, que hi ha? Hi ha calçotet o no hi ha calçotet? No. Gran pregunta. Com ah, ho sap, vostè? Perquè he estat escocs jo diverses vegades. Ah, i vostè s'arrossega per terra, mira, que hi ha no, les falilles dels no, escocesos. No, es no, no, s'aixeca directament. S'aixeca directament. Excuse me, canaixi. It's only for a scientific question, please. Obro, ja aixeco i miro, i ja està. Doncs, com els hi el senyor Jordi Costa és el nostre tècnic, després tindrem en la redacció Manuel Pinero, tindrem a la coordinació el grup, i avui parlarem amb el doctor Cristian Vargas, que és el president de l'ONG Dentista sobre ruedes. Ja m'ha de mal la boca. Ja m'ha ja de ja mal, mal la boca. Mal és marge, una ONG marge, no que no ha estat treballant a Sud-amèrica, i que, de sobte, van descobrir una cosa tan simple com que el tercer món està al costat de casa. I, per tant, han fet una clínica a Barcelona, una clínica una mica especial, una clínica dental, que després parlarem amb ell. I tot això estarà, com sempre, presentat pel senyor Josep Braut. Hola, molt bon dia. Ha quedat bé, això? Eh? M'agrada he que... fet la pausa dramàtica, si sí, has dit, És més, proposo que baixem una mica la... la veu... Sí, no, la és llum en que... aquest estudi no es baixa, ja li dic jo, estar no, al seu costat no es baixa. Només faltaria. Sí, de provoquer. Eh, és que he estat fixant-me i, si no, enganyen els estadístiques de descàrregues. Resulta que ens descàrrega més el programa de nit cada dia. I? i? No sé, jo li ja estic donant aquest to veu una mica més al programa nocturn. Si vostè vol fer un programa de nit, hola. parli amb la directora, que li un programa d'aquests de matinada, de hola, estem sols tu i jo, No. Cosa que, segons els índex que... d'audiència, és cert. Ha de fer que Com allò, hola, soy tu, padre. Pues. No, no, no, no m'ho imagino, eh? No s'ho imagina, no? Allò, I tal, i truca'm, que no sé quantos, que la nit, tu que ets no notambul i tal. I mm -hmm. Bé, en fi, deixi-ho estar. Deixi-ho no estar. Aquelles pèl·lides coses que ara m'he recordat d'altres temps. Bé, senyores senyors, els deia que aquest programa està presentat pel senyor Josep Braut i per un servidor, Lluís Regasens Lavi. Posem fil a l'agulla. aquell moment tan agradable que no vam poder escoltar la setmana passada però que avui sí i ja servirà per donar mm, força i trempera pel que resta de més i per poder passar unes vacances de Nadal com calen és quan el senyor Jaume Cap de Vilacap ens diu i ens regala aquell bon dia i bon sol bon dia i bon sol així m'agrada senyor Hola. Cap així, bon dia i bon sol senyor Cap bon eh, dia, aquí, bé, aquí el senyor Braut eh, la setmana passada que no vam poder contactar amb vostè perquè estava volant Ah. Sí, en fi, anava a l'hora però és sí. el que jo comptava amb el canvi horari sí. i és que vaig anar hora Bé, més No no ni perquè el senyor Braut va fer una cosa que jo m'agradaria que vostè desmentís, va dir ah. que vostè no anava en cap avió que vostè eh, es tira el moc de dir que va a conferència i tal i en realitat el que estàs és cuidant cabres al, al Berguedà i no té cobertura al mòbil Home, a, a, a vegades passa, eh? a vegades passa ah. això de cobertura ah. Sí, no, no, jo li dic perquè sàpiga el que diu un company seu en el programa bé, quan vostè bé. no hi és. Ah, és, és, molt, és. És que és molt sospitós que cada dimarts estigui vostè, que si al MoMA de Nova York, que si a l'Hermitage de Sant Petersburg, llavors, clar, o sigui, sempre conviden als grans museus, no? Que l'altre dia estava fent no sé què al Taj Mahal, i. a veure, anem a veure. És molt sospitós que cada dimarts al matí l'estiguin convidant a grans esdeveniments artístics i culturals, a veure si no ens estarà vacilant vilment. No, el que té és enveja el senyor Brau, ja li dic ara home, va, va, va com va, jo també, ja hi ha ja dies, aquest, aquest desembre ha estat molt complicat, que ja m'agradaria preferir estar cuidant cabres, que no pas el, el, el que havia fotut d'avions i de, a part, he pescat un constipat, sí, que fiqui sí. tapat com una mala cosa, tu. però, a bueno, eh. això és, és un gach, un gach no. de l'ofís. No, no, tenint en compte eh? que vostè ha coordinat ninotaires, jo crec que entre coordinar ninotaires i portar un ramat de cabres, tampoc hi ha d'haver gaire diferència. Home, no, està home, està no, faltant no. a companys de proporció. Vostè es compte, senyor Braut, que ens està faltant. A quina cabra he faltat jo al respecte, ara. Ai, senyor, ai, senyor. Ai, senyor. senyor Cap, jo, a mi m'agafarà una pedra al fetge, una pedra sí, al vesícula, sí, i, i deixi-ho estar. I, i, I una úlcera, que em sembla que ja la tinc, escolta. Eh? Sí, sí, és que, clar, amb, amb, aquest, amb, amb aquesta companyia... Eh? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, hem anat a pitjor. No sap vostè com enyoro jo el senyor Soler. Home, és, clar, és el senyor Soler un tros de pa i el senyor Braut és és un, mal mitjo, bé, eh? sí, sí, és un mal factor és un mal factor, és un trinxar aire mica, mm? sí, mica, sí. és el xili que necessita la... ah, exacte. Uh, Mol bé senyor que, uh, què parlarem? pensi que no. ara les vacances de Nadal i si hi ha alguna sí, sí, recomanació sí, sí. per anar llegint de més, doncs seria agradable no, bàsicament recordar sobretot dues coses que són aquesta setmana que són dos, dos esdeveniments que són demà dimecres, tots dos mm -hmm. i pràcticament a la mateixa hora, és a dir que els a això, els amants d'això dels dibuixers hauran de triar oh. eh, perquè a les set enorme, enorme còmics no, allà uh -huh. al de Sant Joan sí, eh? hi ha una sessió de firmes de Jaime Martín doncs, que és, uh -huh. eh, dels autors aquests Um, interessant, no?, que estarà firmant... Les, un un autor àlbums. no prou reconegut, sempre sí, ho dic jo, sí, sí, perquè sí, sí, sí, ara ha tornat a treure el Sangre de Barrio, la, les tres, les tres el, un recopilatori, havia tret la primera i la segona part ja per cúpula i ara ha tret per través de norma. I és un senyor que, malgrat totes les coses que ha fet, mmm, sempre queda com un segon pla. Jo no sé sí, sí, si és el que... seu caràcter o és que no es promociona prou. No bueno, tot plegat i que aquest país som així d'estranyats, perquè realment és, és un professional d'una llarga... Uh -huh. trajectòria d'unes un, coses bueno, molt, molt interessants, però és veritat que no està prou reconegut o conegut o... No, no, com, com sempre, no? És a dir, sí, sí. és un d'aquests casos de, de dir bueno, no, sí, però és veritat, no? aquest senyor fa una cosa que està molt bé i no se li de, de tenir el valor que, que, que, que, que tindria, no? mm uh -huh. Doncs bé, eh, això, dedicarà llibres eh, a Norma Editorial, a eh, bueno, Norma Còmics, aquest, aquest demà, al dia 19, mm -hmm. a les 7 de la tarda, però a la mateixa hora, bueno, a dos quarts a dos quarts de vuit, mitja hora més tard, sí. a la llibreria Fat Bottom, que és el, el poble sec, el, el carrer Salvà, sí. és una llibreria nova de còmics que, que estan ara amb molta trampera, perquè estan fent moltes, moltes coses, moltes activitats, mm -hmm. moltes presentacions, hi haurà el Manel Font de Vila que també presentarà el seu llibre eh, profundament anticlerical, no? diguéssim que aquest uh -huh. és, és el tercer d'una mena de trilogia que, que ha fet el, el Manel amb, amb les vinyetes que ha estat publicant doncs, els últims anys al diari Público, uh -huh. també ara al diario.es. Público.es. Uh -huh. i, I, bueno, eh, fins a doncs, amb la crisi a, si ha sigut un èxit o aquest és importantíssim i, el, i el, el profundament el anticlerical, i typical, sí té una, una trilogia interessant diguéssim, de, de, de, de l'Espanya contemporània, no? i doncs, presentarà el llibre amb Albert Pallarès, que tenen un rollo interessant. No? Mm -hmm. el, un, un, el un rotllo professional, un rotllo professional. Sí, que... sí professional. El el que abans no. que el senyor Brausalti ja, no, no, ja li aclaréixeu. No, no, perdó, sí. és que si no ho ha entre altres coses fan la secció per a dir que eres joven de la revista El jueves. no? Sí, el Manel és un dels... El de Montéis fan aquesta secció. De fet, el Manel havia estat director de la revista El Jóves durant... Doncs el eh, doncs que passa que el Manel també té aquesta eh, també és de, com, com, com jo una mica de pagès ell és de Manresa una mica menys Ma, Manresa o és vocació... pagès? sisplau, Ara, un respecte de, de, de Martorell i damunt tot és pagès ja, si sí, home, s'ha de tenir uh, clar uh. però a veure, vostè senyor Braut d'on és? jo, d'on soc o d'on vinc? No, no em faci preguntes de, ja, ja Pregunt... de la Ja sí, sí. no? sí, és o... que és un personatge que li tinc molt no. estimat, que passa sí. per morir aquest any. Sí. Però, és eh. és eh. que l'he vist de sobte, que se sentia molt ofès, perquè el senyor bueno, que ha no. parit, que de Manresa no muntat és de pagès... No, un respecte per de Manresa... No, no, tinc família i amics a Manresa, eh? i un respecte per Manresa. És una ciutat industrial, o sigui, una vostè? capital de comarca... Vostè La capital de la Catalunya central és el cor de Catalunya. S'ho fèn, perquè el senyor s'ha... A veure, una cosa són les cabres del Bargadà, que no estan els animals, ahir però com Manresa, no compari. O sigui, quan el senyor Cap diu que a partir de Martorell en amunt és de pagès no m i, en, sembla... en canvi, vostè ofent el senyor Cap dient-li que cuida cabres. Ah, però és que no és Manresa que un cabi de cabres sí. al Berguedà, perdoni, no compari. Bé, anem, no compari. Anem, anem per feina, continuem amb, amb el senyor no, no, Cap. No, no, aquestes feu, bones... Feu, feu. No, no, no, aquestes bones consells, escolti'm, és que... No, no, o sigui, simplement jo volia dir doncs, que el Manel és un, un personatge que ell està més tranquil estar a Manresa allà fent un vol pel, pel Born, com si diguéssim, uh -huh. i, eh, que no pas la, la, la vida frenètica de, de, de la capital, no? De, sí, sí, Born, i, doncs, i, que... i de portar una revista, evidentment. Sí, sí, sí llavors, doncs, bueno, estar director de Jogués molt de temps, però ara que ha pogut, no?, llavors va deixar el, el director del Montells i ara doncs ja hi ha ja la, la Maite, però eh, està més feliç ara ell allà, doncs, dibuixat, sí. els seus acudits, els envia i té... Com més, més tranquil·litat, però, de fet, aquest any ja ha estat molt, molt molt actiu en el sentit que ha publicat eh, una, una gran quantitat de, de, de llibres, no?, perquè no només ha participat amb aquell amb aquella mena de, de, de projecte que que, que fa el Manuel, el Manuel Bartual, que li van editar aquesta mm -hmm. llibreteta d'esbossos, de, de, no? una sí. llibreta que es diu Reunión, no? que és mm -hmm. els els apunts, diguéssim, de les reunions lo, aquestes del jueves. El que fas subconscientment. Sí, bueno, bueno són aquests. Que molt, és molt interessant perquè són les, les entranyes del dibuix. No és, a dir, uh -huh. no és el dibuix acabat, el dibuix que ha de veure el lector, sinó que són aquests esbossos, aquests, sí, sí. aquests ninots que fas doncs, mentre estàs a la reunió, on hi ha uh -huh. unes idees, on se te'n va a la mà. I llavors, doncs, a part d'això, doncs, també ha editat aquests eh, tres, tres llibres amb, amb Astriberri. Mhm. Uh -huh i que, el, que el, doncs el barrer que va a sobre l'Església eh, que evidentment sí, sí. No, doncs que és un dels poders d'aquest país el presenta a Barcelona perquè ja, ha, ja ha fet àries presentacions a Madrid també i, i a les Palmes d'Aran Canària, etc. El presenta a Barcelona doncs, demà, demà, demà a les 7.30, al carrer Salvà número 17, em que és la llibre fat molt Molt bé, molt bé I què més tenim? Home, tenim que recordar sobretot que si no heu vist l'exposició del roto que hi ha a l'Hospitalet a la Tecla Sala, val la pena i a hi treure cap perquè l'exposició és espectacular, el catàleg és espectacular, per tant eh, teniu en compte doncs, que hi serà Uh, ja no gaire més temps donarà la pena uh, aprofitar, doncs, això que... Vacances de Nadal, hi ha ah, una sí. mica de vacances, un dia que no mm. saps què fer, que no t'ha tocat la loteria o que sigui, doncs, mira, t'escapes fins a la tecla sala mm -hmm. i veus l'exposició del, del Roto, mm -hmm. que també, per exemple, el Roto... Perquè són originals, el que hi ha, o sí, són sí, sí, reproduccions? No, no, no, no, hi ha originals de, de, del Roto, d'Obs, de diguéssim que és una bastant, bastant completa. De els, dels seus uh, personatges... Sí, sí, de, de, de tota la seva tipologia, no?, de, tota la, mm. de totes les, les, les manifestacions artístiques d'aquest personatge que és tan complex, no?, que és aquest creador. Perquè pintura n'hi ha o no? Uh, també, també, també hi ha un, un parell de, bueno, unes, unes poques, perquè per, per sort jo crec que aquesta, aquesta exposició està més centrada en la vessant satírica, diguéssim, mm. del... del un mm -hmm. personatge, sí. però no deixa de ser molt comprensiva no? molt, molt llavors doncs, també mostra aquesta faceta, però estaves, està potenciant la, aquesta exposició, la, la faceta és eh? a que per tant són obres d'ops S'ha sí. de dir que l'ops era, que... era el senyor Ràbago, que es ah, i que fa de pintor, va ser com a Ops i després es va convertir en el roto ah, exacte, exacte, exacte. a mi em recorda una mica el Cisa aquells diversos personatges no? ah, exacte, exacte, exacte. <ríe> És una mica... la necessitat que té d'expressar-se sí. doncs, uh, crea un personatge que, que li solventa aquesta necessitat sí, sí, sí, sí, uh -huh. sí. És un, va ser un dels històrics de l'hermano Lobo o sigui que sí, sí, sí, sí, sí, sí. en aquella època en què l'humor encara en aquest país estava molt sentit Bé, va ser l'època d'aurada diguéssim de l'humor gràfic no? quan realment mm -hmm. la gent s'oblava eh, eh, seriosament o si no és que s'agafés l'humor gràfic seriosament és que eh, a través de l'humor gràfic realment s'explicava la realitat allò, del país és això, coses que en, en els altres eh, mitjans de comunicació no, no es podien dir perquè bueno, per la situació del país hi havia coses que no es podien dir de cap manera, però a través de l'humor aquesta sortida diguéssim mm -hmm espalpèntica i una mica estrambòtica, doncs amb l'humor es podien dir un seguit de coses, i a vegades ni es deien aquestes coses, però els lectors les hi veien, no? i sí. això, és, això és un procés molt interessant. També. A més, com que el senyor Roto té, té aquest dibuix tan... Ara ja no tant, però quan era OPS era molt recarregat, suposo que la censura sí. li deuria passar perquè no el deurien ni entendre. Sí, home. Oh, oh, oh, censura... No, no, a veure, els censors precisament no eren gaire brillants, senyor Braut. Sí, sí, i la veritat algunes de les obres de l'Obs ni els censors ni, ni els lectors eh? perquè l'Obs té una faceta diguéssim bastant obscura no? de, i bastant recargolada no? de, de, de, de, de fer uns dibuixos que en realitat costen molt d'entendre de, de, no? a, sí, sí. a vegades el que interessa és no, no pretendre entendre'ls no? sinó que simplement és deixar-se sobtar perquè és, normalment són dibuixos que criden molt a, a, als, als baixos instints, no?, sí. que tenen molt aquest, aquest, aquest, aquest eh, punt fins i tot desagradable, no?, que, que hi ha dimulsions on... Eh, eh, Se eh. pot ser igual bé d'aquí el nom, perquè com que Ops era la deessa romana de la fertilitat, l'abundància i l'exuberància... No, no, no, em sembla Ops li venia de que era una junta a diverses coses, eh? era com les inicials d'algú, de... no ho sé. Vostè ho sap, senyor Cap, de què veig? No, no, no, aquí, aquí no us puc ajudar perquè no... no, no jo... En fi, jo no ho sé, però com que el senyor Brau t'especula... Home, oh, especula, especula, no? Ops, era una deesa. Però és que, sí, jo és jo... a més, acabo de trobar una imatge de la deesa aquesta i me, i me mirant aquí com... però ja amb cara de bici tot, ja, fins i tot el mínim No, no acabarem. Jo jo, jo, jo, escolta, jo acabaré malament. Sort que ara ja hi ha una pausa per, per, per Nadal sí, i sí, que sí, igual, doncs, n'hi setmanes, això és... Sí, no, no, dues setmanes a i jo m'han haig d'anar, <laughs> m'entén. Perquè, escolta, vull dir, aguantar aquesta senyora... Bueno, aquesta cosa anava a dir, aquest ara, ara, senyor... Ara, què passa? A veure... És, és difícil, és difícil. El senyor Ops, en aquest cas el senyor Roto, que estàvem parlant, el darrerament el que està fent el país, o el darrerament des de què està el país, és que no, no toca l'actualitat, fa uns pensaments. Home, eh, sí no, eh? És a dir, és, és, és, jo, jo penso que l'Ops el que ha fet és seguir l'Ops, el, el, el Roto, el Roto, mm. eh, el, el, el, com, a, com a personatge d'aquest com a dibuixant d'humor no? o perquè d'humor pà... també seria mm. molt discutible eh? però bé, el roto en el fons és una continuació una mica més sofisticada més, més menys mm. eh, diguéssim animal no ho sí, sí del Chumichumet, no? jo penso sí. que un dels millors humoristes d'aquest país va ser el Chumichumet mm -hmm. doncs l'Obs és les... ah, no, perdó el Roto, ah, el Roto és la seva versió diguésim més refinada no? és, és aquests mm -hmm. pensaments mm -hmm. que tot i no està relacionats amb l'actualitat eh, moltes okay. vegades també també toca la realitat per exemple el, el, el dibuix d'ahir o d'abans d'ahir, ara no, no, no recordo mm -hmm. era eh, un... un, un no, no tenia paraules, era una... posava escola o no sé què i després havia allà on Ah, sí, no, penjadoria havia tot de matalladores, tot de matalladores, pots de de o dels llibres sí. o això i penjava els matalladors, és a dir, uh -huh. en realitat aquest, aquest acudit funciona avui i funciona d'aquí qui un any, però uh -huh. en el context, diguéssim, de de, de, de que va passar als, als Estats Units, dels dels dels dels dels dels dels dels dels dels dels dels dels dels dels dels dels dels però la toca normalment d'una manera molt elíptica, de manera que són eh, significats molt oberts, no? Eh, I això, eh, això és una cosa molt interessant, no? Perquè, mm -hmm. per exemple, el Chumit Chumet, això ho tenia claríssim, ell no li ha de fer acudits, diguéssim, molt, molt centrats en un tema concret de l'actualitat, perquè després no podia fer llibre, diguéssim, d'aquests xistes, i exacte, no en podia tres, i tres i quatre vegades, no? Ell el que volia fer era treure el màxim de partit de, de, dels, dels seus dibuixos, no? Senyor Cap, eh, són dos quarts, quasi ens passa ja un minutet, eh, ho hem de deixar aquí. No de deixar. Ens tornem a retrobar. Que tingui vostè molt bones festes de Nadal. Mh? Moltes gràcies. Igualment, molt els... no veig amb les meves cabres i anem exacte, a cantar, exacte, anem a cantar exacte, Nadales. Exacte. I, exacte. I, i, i va fer l'anunciació de la, del naixement del nen Jesús. Els pastorets sí, també. Els pastorets i, aquest... i aquestes coses. Exacte, sí, senyor. Molt senyor Cap, bones festes. Doncs molt bé, moltes gràcies. A reveure. Adéu, igualment. on a star to follow where you are i'm wishing on a dream to follow where you be and i'm wishing on all the rainbows that i see wishing on all the people who ever been wishing on són les 12 34 minuts, continuem en directe a l'estudi central de Ràdio Martorell i al principi, quan estàvem fent la presentació, jo els he comentat que parlaríem amb el doctor Cristian Vargas, que és dentista i el president de la ONG Dentista sobre Ruedes. Eh, aquesta ONG s'ha dedicat durant molt de temps a, mm, diríem, a actuar o a, a portar una mica d'esperança mèdica a Sud-amèrica. I un bon dia es van donar compte que el Tercer Món, aquest Tercer Món que parlem, està precisament al costat de casa. I van obrir una clínica una mica especial. Bon dia, doctor Vargas. Hola, bon dia. Bon dia. Bé, bueno, ara diré Christian, però ja ha quedat bé, ¿No, la presentació? Sí, no, ha <laughs> quedat sí. bé, no molts Bé, no som tan serios, no? Però vaja. Eh, jo, jo, no no ja... pot, eh? jo tampoc, eh? No, tampoc, no, no estic acostumat a això del Vargas, eh? No, però a l'hora de... Quedo bé davant de la directora de l'emissora, que diu. Veus, tractes la gent eh, amb presència. Dius, ara ja parlarem més, més natural. Va, eh, va. Escolta'm una cosa, com és que us feu donar compte que precisament el tercer món està al costat de casa? Doncs mira, simplement és el fet d'estar de, vius i estar en contacte amb, amb, amb, amb la gent que t'envolta. Nosaltres eh, sempre que fem viatges cap fora, mm -hmm. projectes que tenim a Mauritània, Senegal, eh, Sierra Leone, anem cap enfora, i sempre, d'alguna manera, quan tornem, fem algun tipus d'activitat per mostrar els projectes que hem fet, i això mm -hmm. fa que és una reunió, sempre gairebé d'amics, de familiars i de persones que s'apropen a l'OMG, no? Uh -huh. I llavors és, és, és com mirar una finestra que mira cap a fora uh -huh. i en aquell moment és quan tothom diu i aquí també, a casa també, saps? És sí, la reflexió sí. quan vols ensenyar coses d'en fora o eh, et a l'altre sí. que vintre també. Sí, o sigui, el Raval o llocs així també està això, no? Sí, uh -huh. sí, sí, és una cosa I... molt properat. I són històries personals i familiars, també, eh? No, no és cap on fora, és una cosa molt directa, eh? Sí, sí. Qualsevol voluntari que treballa amb nosaltres, d'una manera directa o indirecta, té una persona que en aquest moment ho està passant malament. Ah, llavors, obriu una clínica dental a Barcelona, que funciona com una clínica normal, i, eh, a part d'això, quan cobreu factura, hi ha un 13% que va destinat a, a, a, a, aquest, a aquest tercer món casolà. sí. Uh, nosaltres, eh, nosaltres tenim l'experiència de muntar químiques d'alguna manera solidàries, ja, ja et dic, perquè d'alguna manera ha estat una nostra experiència, no? Uh, Voler-la fer aquí a casa eh, i, i, i brindant aquest mateix servei, doncs ens quedarà descurs, i més sobretot ara, perquè no reben no, no cap tipus d'ajudes, i, i sobretot ara que tampoc... Ni, sí, que sí. Demanar, no la, la, la no cosa, cosa no està bollant ara. Sí, clar. Llavors va pensar que havien de fer un projecte paral·lel que es diu les milionadents, mm -hmm. que és aquesta clínica dental, que és una clínica dental convencional, però amb la diferència que està feta perquè pugui mantenir a aquesta altra clínica solidària. I això fa que els pacients que venen a tractar-se, perquè necessiten un, mm -hmm. un tractament, doncs ells, un cop que s'estan fent el tractament i paguen, doncs no, no tant se'n estan pagant el seu tractament, sinó hi ha un 13% d'aquest tractament, d'aquest pressupost, que, que va destinat a una donació perquè cobrir materials o, o perquè es puguin fer altres tractaments a la clínica solidària. I això, com que la persona ho està fent d'una manera voluntària, mm -hmm. i és una donació però sí. nosaltres li donem un certificat de donació com a si realment tu has fet una donació d'aquest preu i això després a la teva renda ho pots desgravar amb la qual cosa és, és l'únic cas que tu pots desgravar, desgravar part del dentista la veritat és que sí, és l'única manera, mm. perquè tu, clar, tu estàs fent una, una donació i sí, com a donació és una, un, ho pots agradar perfectament. Mm. El que passa que aquest 13% l'absorbeix, per dir-ho d'alguna manera, la clínica. Perquè no és que es carregueu el 13% a les tarifes habituals. Ah, no, no, no, no. Clar, sobretot. Nosaltres, aquest, aquest projecte no és et pujaré un 13% i mm. llogo amb això perquè després el donaré, no. Això vol dir que també això és com una iniciativa de dir, mira, totes les empreses o d'alguna manera qui ho pot fer pot d'alguna manera fer, també um, com fer una donació o d'alguna manera mm -hmm. fer com un ingrés extra dels seus beneficis. Dintre de, dels beneficis totals d'una clínica o del sou, perquè això també estem parlant del, del dentista que treballant els col·laboradors. Sí, Ells saben que treballen i del que facturen al mes, el 30% li traurem perquè mm ho -hmm. traiem directament mm -hmm. i això, perquè és això que ell hauria de guanyar, no guanya i ho, dona, ho fa com una donació també, saps? Mm -hmm. sí, D'alguna manera, és una proposta de dir mira, si ara ens hem de no? Futuró, doncs ho tots i la clínica en si mateix a les milionaders ja ho fa, està recidit i en cap cas nosaltres estem pujant mm -hmm. el preu perquè es pugui sostenir aquesta història del 13%, sinó simplement perquè nosaltres renunciem a uns beneficis el que passa que la gent, moltes vegades, eh, quan li parlen de dentistes, eh, em sembla que li fa més mal la butxaca que no pas la boca. Sí, ja, ja, <ríe> <ríe> Llavors, eh, jo deia això perquè, llavors, clar, dius, a vosaltres us ve gent que diu, mira, jo no puc pagar el tractament aquest. Clar, no, no es tracta d'arrencar un queixal, sinó, dius, jo no puc pagar el tractament. Llavors, com vosaltres sabeu que són gent que realment no poden pagar el tractament o són malfactors com aquest senyor que tinc aquí al costat que es vestiria amb, amb sí. mala roba perquè li fessiu tota l'ortudòncia eh. o la patina és que normalment ja vesteix amb mala roba sí. és. <laughs> mira, nosaltres aquí, aquí, clar, això és, aquí està l'escena, no? Mm. Una, una de les coses que tenim, hem tingut molta cura és de no generar una competència desleal al sector, o sigui, a yeah. les clíniques, perquè si no, buf, ens miraríem sobre, i tampoc és el nostre interès, perquè al final són' d'antí, per de nosaltres, sí, no? sí. és la nostra feina. Llavors, eh, hem trobat una una, una una via, que trobem que, que és d'alguna manera confiable fiable, mm -hmm. i és que demanar ajuda a les associacions o entitats que ja treballen amb aquest sector de població, que estan en risc d'exclusió social o estan al llibre de la pobresa. Estem parlant d'associacions, per exemple, Càritas, on mm -hmm. és una entitat que ells ja tenen els seus recursos i les seves eines i mecanismes per, per derivar persones, Exacte. que és una, una situació real, però, per exemple, d'altres associacions que treballen amb gent del carrer... Mm -hmm. amb, nosaltres el que demanem és treballar amb xarxa amb altres entitats per delegar aquesta, aquesta responsabilitat, perquè nosaltres també mirem, no?, que, que la informació sigui veraç, que sigui real, uh -huh. però preferim que sigui un treball comunitari de totes les entitats que ja treballen i tenen l'experiència de treballar amb persones que estan en una situació difícil. Hem arribat fins aquí i ara un altre cas, jo plantejant un altre cas, així és una mica, ve un senyor a la clínica, diu, uh, m'heu de fer un empàs, diu, se ho puc pagar, uh, s'ha de fer un pont de no sé què, diu, ui, aquí ja no hi arribo, llavors com, com es soluciona això? Um, es refereixes a la part de la clínica de les milionadents o a la part social? A la, a, bueno, a la part de les milionadents. Bé, ah. senyor que dius, a lo millor tu dius, fa un empàs, però cap d'un temps ve, dius, mira, s'hauríem de treure això i fer un pont i no sé què, dius, mira, aquí ja no hi arribo. Tu puc pagar terminis o tu puc pagar fent, jo què sé, pintant-te la consulta? Sí, nosaltres hem, hem fomentat, sí, de veritat sí que hem fomentat una, una, un treball, un banc d'hores, estem al no. servei d'un banc d'hores i, i que la gent pugui, d'alguna manera, allò que no pugui pagar, que pugui oferir amb un servei. Així que, uh -huh. fins i tot, de, de, entenem que, de vegades, eh, pot haver com una, una petita injustícia de pensar que hi ha persones que dius, bueno, injustícia, però la, la part solidària, tots els nens solidàries, ja estem fent un tractament totalment uh -huh. gratuït, sí, però sí. tu que ho podries pagar una miqueta, però no uh -huh. arribes a fer un tractament complet. Uh -huh fins i tot revertim aquest, per exemple, tenim mètodes, que un seria revertir el, el, el, aquest 13%, mm -hmm. que seria com una acció solidària que van fora, que sí. sigui cap a tu mateix, si vol mm -hmm. si el cas. Mm -hmm. I, I si no, com que tenim un banc d'hores, mirem de manera de que la persona s'ho pugui fer. Ara, en aquests moments, això tractaments mm -hmm. tractament. I això és realment difícil, no? Sí. Nosaltres estem proposant la idea de, de retornar a tenir paraules. Això, de vegades, els amics diuen estàs bo, perquè això ha de tenir paraula, però si fem mm. finançaments, la de paraula. Vol dir que si tu et compromès a pagar-ho amb les teves quotes, nosaltres respectem la teva paraula. I és, és una manera... sembla que així hauria de ser, no? No tenim tants intermediaris, no sí, sí, sí. volen cobrar perquè per, per, per, per, per, tu diguis paganes, no paganes. Nosaltres fem de també en aquest... Aquesta nova idea, que no és nova, però això es feia no, abans, no. Veure, Jo recordo les cases de mobles, que tu anaves a comprar els mobles i deies, escolta, li pagaré en 3 o 4 mesos. I anaves a la casa de mobles i anaves pagant religiosament, i el senyor s'enfiava. Mm. Mm. Mm. Això és el que nosaltres proposem, i ens agradaria molt que es, que es tornés a fer. I nosaltres som els primers... I aquestes propostes dius, m'agradaria que fos així, doncs fes-ho tu, doncs d'acord, vale, perfecte, ho fem nosaltres. Nosaltres ja tenim tractaments llargs, és mm -hmm. la gent, la persona, el pacient, diu, mira, jo t'ho pagaré. Mm -hmm. De qualsevol manera et dono la meva paraula. Perfecte. Firmem un paperet i amb això és suficient. Doncs molt bé. Uh, jo a mi m'agradaria ja per acabar que ens diguessis on, on està la clínica, si algú vol anar, mmm, qualsevol sí, sí. pacient normal, perquè uh, hi ha una cosa que a mi m'ha sorprès, i és que en mmm, aquest país... On, quan jo era petitó, la gent s'arrencava els caixals, allò que posava el fil a la porta, i s'arrencava el caixal, allò que es veu tant amb els tvs, sí. jo ho havia vist, boques destrossadíssimes, després la... va haver-hi una gran prevenció major i hi ha gent que té la boca molt bé, i ara es torna a veure boques amb nois joves destrossadíssimes. Sí, sí. Això, és, això és una pena, sí. Sí, què, què ens ha passat? ha passat això, que és veritat, els nostres avis tenien aquesta cultura de fa mal, me mm. després van fer la feina bé perquè ja tothom s'està arreglant i està posant molta atenció, mm. però ara, en aquest moment, tornen a prescindir perquè dins de les prioritats econòmiques, doncs, un decideix que la boca no és tan important. Malauradament, això és un tema cultural, perquè no en tenim molta, i això fa que treure-te ara, no es tracta de que ara és una solució sinó és un plantejament de la boca que tindràs d'aquí 20 anys o d'aquí 30 anys. Mm -hmm. Això és el està passant. La gent jove diu, no, el treu mal, que en tinc moltes. Bueno, ja comences amb una menys. Sí, sí, sí. <ríe> d'aquí doncs 10 anys, aquesta ja, ja no la tindràs i darrere d'aquestes vindran dos o tres més. Mm -hmm. I això és un perill perquè jo, ara mateix, mm -hmm. podria, veure, podria pensar que d'aquí 30 anys hi haurà molta gent, com els nostres avis, que els avis d'ara, que no tenen dents i porten a ser processos, això passarà, perquè estem parlant de nois de 20 anys sense queixats. Nosaltres fa química aquesta sol diària, ho estem veient, però cada dia, cada dia, no? Situació econòmica difícil, prefereixo deixar-me la boca i agafar alguna altra cosa, i això és un perill, realment és un perill. Digui, digui, senyor Brau. Hola, pregun, eh, sí, hola, bon dia. Em presento, sóc el Josep, eh, el presentador que mola en aquest programa, no com l'altre, que el que fins ara, el meu talonero, exacte. Vagi per feina, que el doctor eh, té feina. Sí, una pregunta. Eh, en, en els darrers anys s'ha posat de moda, per part de persones que no tenen res a hora amb ONGs i que mai han participat de cap ONG, començar a criticar durament les ONGs. Tu que estàs ficat en una ONG i dediques temps i, i suposo que diners i esforços i il·lusions i frustracions també, perquè no sempre tot surt com volem, com ho veus? Perquè cada vegada hi ha més gent, més columnes d'opinió, més tertúries de ràdio televisió, de gent que sense haver participat mai en cap ONG les critica duríssimament. Com ho veus tu, això? Home, eh, hi, hi, hi ha un punt que fa mal, justament per això, perquè jo, jo puc entendre, jo, jo soc el primer que puc criticar fins i tot la meva feina, de fa, jo porto amb això 8 anys, jo puc criticar la feina que feia fa cinc anys, perquè això de, de, de la cooperació és una experiència mm -hmm. i és un aprenentatge amb el temps. Mm -hmm. Evidentment hi ha coses que es poden millorar, però qui mai ha fet res i no té una actitud d'ajudar, perquè això de, de l'ajuda incondicional fins i tot és difícil de fer-la, perquè mm -hmm. jo ho entenc que a, a, a, a, a, a sempre hi ha un punt condicional, no? Això de fer-ho totalment incondicional mm -hmm. anem cap aquesta via. Nosaltres mm -hmm. la nostra experiència cada cop és més incondicional i ha estat tot això. Però qui mai ha fet res, i no ha participat, i no té ni idea, uah, fa mal, fa mal. De vegades mm. has sentit alguns comentaris, algunes coses, perquè fa mal. A banda d'això, entenc moltes coses, que de vegades les grans ONGs o així, de vegades semblen més una festa que... Mm -hmm. sí. Sembla que sigui una, una cosa més social, sí. participativa dels socis, que no capen fora. Mm -hmm. Jo ho entenc tot, eh? I, ja, jo, tot, fins... jo també som molt crític. Però, evidentment, Uh, s'ha de valorar molt. Jo ho valoraria més, més, els voluntaris que la zona mm. o sigui, de l'EU. un voluntari és increïble, eh? Una persona que t'acideix, crea en un projecte, crea en una situació, uh, amb petita, amb un nen de Senegal, de mm. no sé què, això és increïble, eh? El fet als voluntaris és, és, és increïble. Uh, Cristian Vargas, ens hem quedat abans que tenies que donar l'adreça de la clínica ah, sí. i jo me n'he anat, jo, jo m'he liat és el que té l'edat sí, sí, la propera haurà ser geriatres sense fronteres perquè amb els, vostè m'està deixant de bo salva a tu, eh, senyor Braut en fin, jo, a, a sobre que, no. que l'estic fent créixer a sobre que faig créixer, digui sisplau l'adreça que aquí al llei us torna a rapar a piejar diga, diga, dono l'adreça, això estem al barri de Gràcia es diu al carrer Francisco Giné número 12 Mm -hmm. a Barcelona i sí, sí, sí. donem un telèfon també sí, sí, sí, sí, sí, evidentment per si algú ha... diu, jo vull anar, dius, en vez d'anar a un altre dentista vaig aquí perquè sé que el 13% servirà per fer coses Clar, és és això, és i, i, i me'l desgravaré d'Hisenda que també va bé i també perquè després tu dius, és bon preu, però és que després el bon preu, a, a, a final d'any encara et rebaixarà més diners o sigui, sí, sí, si fas sí. comptes, encara és millor preu mm -hmm. Sóc, el, el telèfon és el 93 mm -hmm. 177 177 i... 54-54. 54-54. O sigui, truquen aquí demanant hora. Demanen hora, a les mino una dents, mm. i, i re és que és aquesta la idea. O sigui, el teu profit és el profit de tots. Mm -hmm. Tu has fet un profit per tu, perquè tens un problema dental a les regles, a banda d'això tens un profit per tu perquè estàs ajudant una persona i això, mira, pots trampar una mica, dius, eh, els fia't diners, ja nos no, ja nos al queda que tantista, que que que es queden els diners", doncs mira, doncs, aquest tio ja no ja nos ha apareix, a una, una altra persona mm -hmm. i a banda d'això, més a més, desgravaré aquests diners i em sortirà el compte final doncs mira, mm -hmm. i, tot i no feu mal els dentistes i no fem mal, sobretot perquè quan amb el senyor Brauli vaig dir que t'entrevistaria em diu, ui, quina grima em fan a mils dentistes no, no, no, no, no. Eh? ja no, ja no ara es fa consulta fet, eh, com si fos una casseta ah. o sigui, la, la idea ja, ja canviem nosaltres estem acostumats a fer clíniques dentals molt particulars, no? Mm. Ja, ja no és la, una quínica freda, uh, blanca i d'això. Hem canviat el rol perquè, perquè nosaltres, quan marxem, nosaltres, per exemple, a l'Avitaña o a Serrana, anem a cases i muntem químiques entrades a casa. A cases? A cases, de, a cases privades, privades, bueno, casa, mm. la casa d'una és la casa d'ho athom. Mm. Però muntem químiques molt domèstiques, Mm. i és, aquest és el nostre concepte no? un, un espai que estiguis bé i és un rollo cafeta domèstica doncs ja ho saben, hem d'anar o si vostès volen, aquí, els mil i una dents que part que el 13% el podran desgravar servirà per fer coses i eh, els hi dono el telèfon per si volen trucar que és el 93-177-54-54 eh, Cristian Vargas moltíssimes gràcies per aquesta estona que has estat aquí a Ràdio Martorell i ja sabeu, qualsevol cosa teniu aquí la nostra finestra oberta molt bé, molt agraït, molt Moltes gràcies a vosaltres. A reveure. Bé, i ara és el moment en què el senyor Josep Braut es posa els calçotets per sobre els pantalons i fa la seva secció com a professor Braut. La setmana passada, que va ser un programa diferent, com són tots els programes d'en companyia... Diferent és sinònim de coòtic? Eh? Diferent és sinònim I de coòtic? Perquè per s'ha morrat un micro? Pregunto, eh? Estimo... O saps, sí, perquè és que em porta aquell senyor m'ho porta de bòlit ah, val, perquè se'n va lluny, li puja un micro Se costa, baixa el micro la... és que la culpa la... se m'adorm a sobre un culpa... micro és que la culpa té el Jordi, que fica una música molt bona llavors em deia que ballant, per això m'acosti me llunyo del micro i per això es va perdent una mica haurem de parlar eh, aquí perquè li posin amb vostè aquells, aquells auriculars amb un micro enganxat Esperi, o li enganxarem un micro d'aquells de color carn, que porten els presentadors de televisió tan moderns sí. i així sempre estarà la mateixa distància que... jo em passa que tots els presentadors de televisió tenia una cicatriu a la cara i resulta que és el micro va... és, el, és el micro es es es el micro de color carn, ara sí. ho entenc que, que, que maco, també ho fan servir actors mm -hmm. Mm -hmm. doncs bé, deia que el senyor Josep Braut farà la seva secció i que la setmana passada que teníem un programa molt accidentat el senyor Braut va, parlava de premis i ens vam quedar a mig premi de premi... O sigui, fem premi segona part Exacte, perquè, eh, bé, de fet eh, això, jo... això sembla com el sí, Rocky Sí, sí, sí En aquest sentit, eh, trenc una llança a favor d'una mítica pel·lícula que és Vivancos 3, de subtítols Si agrada ja farem les altres dues Molt bé, no, no, no devia no agradar. agradar No, devia no, no li agrada perquè no van fer les altres dues per això, per <laughs> per el protagonista era el gran Wyoming eh, Doncs sí senyors, eh, com acostuma a passar sempre a bravar una secció, un servidor diu, quan ah, ens documentarem a una mica, ens connectem, anem a la biblioteca, anem a internet, busquem informació i com qualsevol tema que treus, ens doncs comença a sortir bibliografia i fonts i fons, no? I ara ens ha passat amb el tema dels fons premis. i fons, queda bé això de fons i fons. Fons i fons, o sigui, fons... moltes fonts d'informació amb sí, molt de amb fons, fons, amb, amb, amb, amb molta concepte que hi ha al darrere. No, doncs, llavors, eh, de cara a parlar dels premi... dels premis, perquè eh, una cosa té aquesta època de l'any, en els premis. Recordem mm. que la sèrie basada a la Unió Europea està reben un premi Nobel de la Pau. Sí, que vostè va dir que ens tocaven no sé quant cèntim. Exacte, no, 0,1 cèntim de corona sua cap a ah, està europeu. Molt bé, està, està molt ben. bé. No, vostè no, pensa que no? <ríe> ja és més a acoraran alguns a final de mes, no? Ah, això també té raó, això també té raó. Escolta. Doncs, a mi, fent un recordatori de prems, i a resulta... A veure si s'estira amb la seva, amb, um. amb el que li tocarà vostè. Ah, sí, jo sí, absolut que sí, perquè jo, jo mm. mereixo, com a la de Sant Jordi. Pues, tothom... No, no, dic, a veure si s'estira aquí convidant alguna amb la gent. Jo m'estic esperant, com que ara s'ha fet el nou govern, jo, de fet, he deixat el mòbil connectat per si en truquen, perquè jo son molt com a director de la corporació Millor que sigui t'ha d'anar a mitjans audiovisuals, mira què li dic, eh? Mare de Déu, mare de Déu. Com a Déu. por, no, però pensi que això, no, no, això que raó, estem fent a la ràdio Martorell ho, ho està, està petant molt. Com a conselleria ja, ja faria por a vostè. Per sent, parlant de política i de Martorell, el sí. que no sap qui s'ha fet amical del Facebook? No. Convergència Democràtica Martorell i Esquerra Republicana Martorell, escolta tots els cabells tenen el local aquí al carrer del Mur, una sí. toca de sí. l'altra. I, I a la gent que li importa els seus amics de Facebook? Pregunto, eh? Perquè això té a veure amb una cosa que ja portem fent una, uns quants dies, que és amenaçar la gent que no s'escolta. escolta. Resulta que no ens Però... escolten el programa, en la qual jo aprofito per avisar. Sisplau, escolteu el programa. Ai, senyor Déu meu, jo és que no, no acabarem bé. No queden cinc minuts, eh? Ostres, no ens podrem no, és parlar... Que, clar, està explicant uh, coses seves, no, de, de, quin de quin color porta els calçotets i aquestes coses És que és que m'interrom, estic parlant uh, aquí de coses importants i interessants. Jo per què es compte quan vostè ho fa amb els companys en la seva secció? O sigui, que... és, és, és aquesta moralista Fot, que no eh? arriba. No arriba, no arriba. <laughs> re. Doncs res, eh, parlem dels premis després, que tindrem temps, i ara parlarem d'un tema que també toca en aquesta època que també és ah. una mena de premis, que són les llistes negres en Anuals. Com les llistes negres anuals? Eh, doncs ja fa la friolera de 30 anys eh, una pel·lícula de Harry Claghan titulada La llista negra, mm -hmm. que un dels elements de la pel·lícula era fer un llistat de persones famoses que moririen. Ah. I des ja fa uns quants anys alguns li fem un homenatge a la o llista sigui, negra a la pel·lícula. O gener es diu aquest any morirà tanta gent. El 30, cap al 31 de desembre es diu prediem, tenim la previsió de que cauren aquestes persones. Mancara, però si hi ha gent que és molt velleta... Exacte, sí, sí, sí, sí, eh, exacte, no? exacte. Eh, és buscar-te el salut, però no cregui, eh? jo, per exemple, jo fa que tinc una posta segura que és Olivia de Haviland, l'actriu aquella de Jo Calvèn i no sí, cau sí. la tia, eh? no cau, o sigui, ja té 98 anys i no, ja no se'n va ni amb aigua calenta. Vostè és d'on el està dient? Està desitjant l'amor d'un ésser no, humà? No, jo n'estic desitjant l'amor. no cau la tia, no cau, uh, uh, perdré l'aposta. No, <coughs> Escoltem, no estic desitjant, jo només dic que aquesta senyora ja té 98 anys, potser ja en té 99 sí, Home, no, clar, comprada amb vostè és jove, però... I, I que no té dret a viure. Sí que té dret a viure. Jo només dic que, es que... Són, són previsions, previsions de futurs. No tot té a veure amb la edat. És es que això a mi fa gràcia, quan es mor algú i diu... No, és es que tenia 94 anys. Bueno, ja li tocava. Què coi li tocava? L'amor no ha de tocar mai a ningú. Home, no fotem, perquè llavors què? Que... Escolti... No hi hauria espai jo, per tothom, eh? Jo, jo vull viure almenys fins als 80 anys. A 180, voldrà dir, vostè 80, perquè... 80, 80, no crec que sobrepassi gaire més jo ja. doncs sí, perquè sí. vostè m'està espatllant molt Ah, exacte, exacte estàs tenc que sent També hi ha d'altres persones que entren a la llista negra però no per, per la data avançada, sinó per una estil de vida perillós ja sigui per una feina, en aquest sentit mm. els, els pilots a cotxes i motos, els professionals de Fórmula U mm. sempre estan eh. o sigui, que sigui, el, que sigui el, com és igual, oh, no em el nom ara Aquí, jo per exemple, Hamilton, aquesta, per exemple jo havia apostat un... pel, Valentino Rossi, pel Valentino Rossi però no, no ha caigut, hi ha gent que posa al Ferran D'Alonso, eh, tots aquests n'hi ha d'altres que també té més a veure amb un estil de vida ja complicat i dur o sigui, per... Richards del Rolling Stones, per exemple per exemple, aquells Richards és un fixe Joaquim Sabina és una altra fixa. Eh, en el món del hip-hop jo sempre he apostat per Snoop Dogg, que és un paio que no, també... No, ja no ho ja no... eh, no vostè... conec, ja no ho És igual, vostè, vostè, allò, vostè visualitza la imatge del típic hip-hopero, el típic cantant de rap, que sí. amb aquestes imatges, excess, excessiu de tot, excessiu de sí. joies, de drogues, de sí, jamelgues, sí, de sí, cotx, sí. és ell. I, i, I, i d'obesitat, també, no? Sí, bo, si no és ell, té dos o tres al seu costat ah. perquè que ocupi més espai. És doncs sí. es, es nomdoc, no és obès, de moment, vaja, mai se sap, però potser demà surt una foto seva. Diu Armando Maradona, és una persona que també... Oh, Maradona, també. sembla però, no, però no diu que s'ha desintoxicat allà, ja, Maradona. Però és sí. igual, però la salut ja la té cascada. Eh? Ah. Aquest any he de que, per exemple, eh, l'he incertat en Manuel Faragui i Barne. Ah, Eh, aquest l'havia posat a la llista i eh, encertat. Però aquest també és d'aquells que diu ja tocava, no? Ja tocava. Fidel Castro encara no, en no ha caigut, aquest és un altre que habitualment... No això de no. què diu que no ha caigut queda lleig. Jo no sé si vostè ho entén, perquè... Claro, no ha caigut per la convocatoria de l'any que ve. <ríe> però això de què no ha caigut... No ha caigut, vull dir, no, dius, no el tenim. No, no, no, no, no ha tingut la, la, la desgràcia de morir-se. Això no ha tingut la però desgràcia això, de morir-se. Però, però això bé. de què no ha caigut... Dius, ho vaig posar -ho jo com si estés fent, jo què sé, el, el, el Valladolid Cuenca. És que és una travessa, senyor. Meu, és una travessa, vostè treballa càlcul de pluralitats com si fos una travessa qualsevol. Ja, ja, ja, en fi. No, i, i, i a veure, tampoc m'ha caigut el senyor Blas Pinyar al Pater Famílies, que també té com 95 sí, sí, té edat, anys, edat, encara, edat, encara no, no m'ha uh... caigut. És, és, és, encara no ha caigut, perdó. Encara no, no ha traspassat. És enganxar futboler, Veu? ha traspassat. Ha traspassat. Ara li anava a preguntar una cosa, que vostè que és tan, tan culta i que sap tant. El senyor Serrano Suny era mort? va morir fa uns quants anys sí? ja. va, va, va ah, no, no, traspassar. perquè també tenia una edat eh? sí, no, i, eh, no només tenia una edat, sinó que va ser un punt positiu que em vaig emportar en la, en el, doncs, en la travessa crec, en la, crec que va ser el 2007 o 2008 que va traspassar i efectivament jo l'havia buscat a la llista negra i va ser ah, sencer està, està molt bé. Sí. el filòsof es Stephen Hesel o Est Stephen Hesel no, aquest no... Sí, home, aquest és l'autor del llibre indigneu -vos. ah és, diguem-ne, el pare intractual del moment dels indignats, mm -hmm. és a dir, llibre, manifest, eh, pamflet, fins sí, i tot. Sí, sí, pamflet sí. en el sentit positiu del terme pamflet, perquè pamflet eh, avui dia té connotacions negatives, originalment era un concepte positiu, que avui dia sí, text breu i concís que té una proclama. Que poclama. dius, sí, indigneus. Exacte. Ah, exacte. Doncs sí, sí, són alguns dels que teníem i que malauradament no han caigut. Quirrducles tampoc ha caigut. Tampoc ha, tampoc ha traspassat, en, perdó. En, encara traspassarà abans el fill que el pare. Eh, és que el Quix Douglas fill de l'estil de vida... No el, Michael, el fill és el Michael. Exacte. Perdó, el Michael Douglas és un home que els tenia totes. Doncs, senyor Braut, és la una. Moment de connectar amb els serveis informatius. Passen set minuts de la una del migdia i és moment de, de senyor Monigal, però com que el senyor Monigal ja els he dit abans que estava en una reunió molt feixuga i que no podria estar amb nosaltres, eh, serà moment del professor Braut que faci la segona part de, de l'Ulceu. Per cert, vostè l'altre dia va tenir un, uns minuts de glòria amb un altre sí. missat de ràdio, no, que ho van entrevistar, Vol que parlem ara d'aquest tema? Sí, si vols, sí. Parlem d'aquest tema perquè em va fer molta gràcia la situació en si. Doncs mira, el primer que farem li demanarem al nostre estimat Jordi Acosta que si és tan amable ens llenxi, sisplau, un taull d'àudio, que són només 13 segons. El taull sencer duraria un minut i mig, o fins i tot podria durar un minut i mig, però no caldria. Amb els 13 segons que tenim triats, jo crec que n'hi va suficient per fer-nos la idea del que va passar. si Sisplau, Jordi. Y por lo tanto, jo estoy dispuesto a levantarme y abandonar la mesa, perquè jo he venido aquí a hablar de mi libro. ...y no hablar de lo que opine el personal, que me da lo mismo... Para... Era el senyor Umbral en un programa que d'entrevista mític amb la Mercedes no, Mila. No, primer matís no era un programa d'entrevista, era un programa de debat... ...en sí, l'entrevista, sí. evidentment, introductori, un programa de debat... ...on estaven uns convidats i on també... I feia i la, la Mercedes Mila. Exacte, presento la Mercedes Mila i on també un públic que participava. Uh -huh. I aquesta és la frase mítica de jo he vingut aquí a parlar del meu llibre... llibre sí. Això va passar fa gairebé 20 anys, fa 18 anys, perdó... Eh, i, efectivament, això va ser un referent. Perquè tothom sabia mm. que eh, hi ha una sèrie de gent que va als mitjans només quan té alguna cosa a promocionar. Mm. Actors que han de promocionar pel·lícula, escritors que han de promocionar llibres, sí, sí, sí, etcètera, sí, etcètera. Un F... dels senyors que ho fa molt bé el senyor Santiago Sicura, que sempre va amb la samarreta anunciant... Exacte. La... Uh, al seu exacte. llibre, sí, sí, sí, sí. la seva pel·lícula uh, Santiago Segura, estem parlant de les pel·lícules Torrente, Torrente 2, Torrente 3 i eh, fins a Torrente 4, jo crec que l'únic programa televisió que no van sortir era Temps de Silenci que és el programa religiós és el diumens del matí sí, clar, no si no s'havés és... apuntat a fer Desculanet com tal de sortir la samarratera d'això, sí, sí, sí. no és quan deien, bueno, en fin. Doncs el que dèiem. Doncs bé, al doncs, senyor eh, Umbral fer això, i a vostè eh, què li va passar? I al senyor Umbral, que, i no només al senyor Umbral, sinó que molta gent, doncs van allà, eh, són convidats pa, van a parlar del seu llibre, no o sí, a parlar sí. del seu disc, o de la seva pel·lícula, o de l'obra, en qüestió que estan promocionant. Mm. Jo, eh, aquest passat divendres, el nostre estimat Ramon Plaga, jo sé si dir Ramon o dir-li Plaga, tinc un dubte. No sé, és un senyor que és dibuixant, deixem-ho així. També podríem dir això de vostè. També, bueno, és un senyor que és dibuixant. Bé, vostè no podríem dir que és un senyor, però sí que podríem dir que és dibuixant. Això sí, veu i això, no. això ja s'hi pot posar de peus. En canvi del Jaume Cap de Vilacap sí que podríem dir que és un senyor i a més a més és dibuixant. Molt bé. no sé si podem dir que és pastor de cabres això no ho sé però... abans l'insulta i ara ara li fa la, la gara gara molt bé. doncs la qüestió de fons és que em va convidant al seu fantàstic programa de ràdio que el fa a Malgrat de Mar a Ona Malgrat perquè mm. bé, no viu a Malgrat, viu a Blanc això passa molt o sigui, no, sí. si, si vius... ah, jo és que viscava Carices, però el faig aquí a Martorell sí, que són visca... aquelles coses sí. I, sí, sí. i clar, eh, doncs va ser l'objectiu del llibre l'objectiu d'entrevistar era, era parlar, de, parlar del llibre Rescatellats, un llibre mm. que ells hem comentat en dia amb un dels seus estors, autors perdó, que és en amb un altre dels seus autors que és sí. el cap de vila, amb un altre dels seus estors, autors que és vostè mateix, sí, tenim pendent parlar amb el senyor Ricard Soler que és un altre dels autors estors, sí, i sí, que sí. viu al costat de malgrat però que l'home no, no, eh, va... ah, no es va poder desplaçar no es va poder desplaçar o no, no es va enterar que estava allà Eh, jo crec que no s'ha entenat que estava allà malgrat de mar, directament I de jo crec que el senyor diu, ostres, no sé què passa aquí a Palafolls que no veig la platja, Jo algú li ha dit no, és cap al mig tens malgrat de mar, crec que el concepte va per aquí però és igual. O sigui, el senyor Ricard no va, poner, no va poder anar a l'entrevista aquesta però ho van trucar per anar-hi A mi em consta que se li va enviar un correu electrònic Ah vegades, On vagin igual de bé que amb vostè Ah. jo crec que el que es fa, si a un, un correu electrònic llavors s'imprimeix, si es fica un d'un sobre, es posa a la bustia de correus llavors no, a Miguel no, no, Estrogo no, no, no, fa en no, no, persona sí, i a, ho porta a portar-lo, sí, sí la sí. qüestió és que em van convidar a parlar d'un llibre del qual jo no sóc l'autor vostè no és res ni llibre. sóc l'autor, ni sóc el corrector, ni sóc el coordinador ni sóc l'il·lustrador, ni no, sóc l'editor no, no l'únic que va fer va ser tres el nas el dia de la presentació per veure aquell vi que van donar vins posat... en plural, vins. jo sense vins i després apuntar-se aquell sopar Exacte. Els dibuixants, que vostè no era res, però miri, el vam Exacte. adotar. Val a dir que també estava el senyor Sergio Fidalgo en la categoria de persones que van allà per la gorra i la patilla. El senyor Sergio Fidalgo eh, havia treballat amb el web negre. Jo Jo també. Bé, ho té menys. Menys? Però... Oh, com s'atreveix. <ríe> Escolti, eh, està, eh, està, està, està, ara és suposat que s'està ficant en un jardí, però és igual, no entrem en aquest tema. Digui'm. Eh, bueno, la i, qüestió, la, i, la, la, I què, la, i què la, va explicar-vos-hi? Doncs, el eh, que el re, senyor Plaga podia haver parlat de si mateix, perquè també n'hi no ha hagut dibuix. Exacte. Llavors, aquest és el concepte innovador. Molta gent no és conscient que aquest passat divendres, eh, diguin el que diguin els maies, no, no serà aquest divendres, ja va ser divendres passat, que es van trencar i es va entrar una nova era, que el consisteix a, He vingut aquí a parlar del teu llibre. O si sigui, ah, ja no bé. és el convidat que va a l'entrevista a parlar del seu llibre, sinó que és el convidat que el porta en una entrevista per parlar d'un llibre que ha tret l'entrevistador. Està molt bé. Eh, hem trencat, hem trencat motllos, jo d'aquí, jo estic esperant també, o sigui, és una de Però veure, per... vostè el llibre el coneixia, perquè vostè el llibre el va comprar. No, a van regalar, sí, home, sobre el compraré. Me'l van regalar? Eh? Me'l van regalar, He amb dedicatòria i tot, dedicatòries diverses ah. i diverses, sí, sí, sí. Un sí. deixa de pedra. Home... Vol per... dir que li van regalar o se li va quedar enganxat els dits? Sí, Perquè portava alarmes, els llibres portaven alarmes, eh? també l'hi dic ara, eh? És que el que se'm va al dit va ser el, el taponador d'alarmes, eh? casualment. Ah, val, va I doncs, mira, no, sí, sí, sí, no el llibre fec, que regalat... que no ho comprant en... un llibre no ho, fe... no, no ho veig. O sigui, vostè, el seu concepte de vostè davant d'una caixa pagant un llibre, és que no... Però és que no, vostè ha de fer s'ampliar el concepte. O sigui, la idea de jo, davant d'una caixa enregistradora, pagant qualsevol cosa i és la mena de cosa que a molta gent li costa entendre estirant bitllets de la caixa sí que això veus, traient de la caixa sí. perquè en aquesta vida tot és donar i treure posar i, i amunt sí. llavors uns fiquen sí. i altres treuen sí, sí. El és aquest. i bateries. ostres, aquests no els coneixia sí. Bé, són, uh, són els patrons d'una professió de la, me... la diuen que és la més antiga del món què diu ara? Sí bueno, i què li va passar mal? el... Dona, em van convidar un fantàstic programa que a més a més va començar puntual va començar a puntuals. A... una cosa, que a mi va... jo vaig anar en tren, van dir, escolta, et paguem un billet de l'AVE, no és com aquí, que de vindre -hi. jo. Diu, no, no, van portar un AVE de, de ma casa fins a malgrat, allà vam vindre amb una limousina, amb un altre Un i... AVE, o sigui, un, un buit, un voltor va agafar... O van dur Malgrat. <laughs> Més o menys. Vaig arribar a l'estació de Malgrat i allà mateix, doncs, efectivament, m'estaves prenent una comitiva, estava l'alcalde de Malgrat, també estava l'alcalde de Palafolls, van dir, com és que estem al costat, tenim el Ricard, si tal, el pots emportar i tal, que aquí ja no sabem què fem ell. Mm. I res, vam posar una limusina, em van fer un nou resco d'honor, dic, això, el Està resco, no ho fan els bascos? Sí, però és igual. És igual, ja estem posats. Estem posats ja a ja. unes cerimònies I, i tal, em van I, i, donar les va calces de ciutat, que que em que el que m'intriga és què va parlar vostè del llibre. Doncs jo vaig descriure, de, sobre, eh, vaig fer una introducció parlant de la premsa satírica i quan dic una introducció parlant de la història de la premsa satírica catalana, vull dir que vaig plagiar vilment uns articles que havia escrit Jaume Cap de Vilacap. Hòstia, o sigui, ja directament eh? vaig agafar... Els, o sigui, el, el fruit de la investigació, la creació intel·lectual de Jaume Cap de Vilacap, directament va ser un copy-paste, però, o sigui, però, però sense veritat. I diu així, ho diu així, és. Això és que, li, faig a sobre que li, ah, li, fa, li fa un homenatge. Això és que estic fent publicitat, li fa un homenatge. Ofus allà és un homenatge. En cinema se sí. sí, sí, naveg. No, no, perdon, sí, no, només sí. això. Jo és que ara li penso passar una factuació de Jaume a Cap de Vila Cap per, per... Cony, per la publicitat que li he fet, li sembla poc. Ah, val, val no, no, ja, ja li comentarem. O sigui, jo agafo, llegeixo articles fent-los meus, perquè fent, fent creure el públic que era meu, perquè, coi, perquè si diu Jaume Cap de Vilacap, allà, ah, sí, el pastor de cabres, no... Està, jo he fet bé que era està, meu. Està insultant un meu... company. No l'estic insultant. Perdoni, que des de quan ser pastor de cabres és un insult. No, home, no, però vostè sap que... Vostè sap que, sent... que Sant ser era pastor de cabres? Sant Zacarias. Sí. O... I Sant Matarias. Aquest no el conec. Bueno, igual són dos anys bueno, sí. bueno, què? Doncs la qüestió és aquesta Jo vaig fer una introducció una històrica parlant de la història de la premsa satírica catalana vaig fer. Mm -hmm. després vaig fer un homenatge a un, a un autor francès de, que no recordo el nom però també sobre la història de la premsa satírica a Europa i, tal, i després vam estar parlant del procés de creació del llibre de, del concepte de l'humor visual dels autors, vam fer una ressenya biogràfica de cada autor mm -hmm. vam parlar dels autors i de les autores la única, dels autors i l'autora l'autora, n'hi ha una sí. exacte, sí, sí, sí. vam fer alguna glosa vam, vaig llegir alguns versos improvisats ens podem asseure diferents autors i tal. Alguns sobre vostè, però ara no tinc temps. Setmana... Pobres pobre, uïdors, pobres uïdors, sí. pobres uïdors. L'entrevista hauria de durar mitja hora, però es va allargar una hora. Va... Ah, es I quant dura el programa? Hauria d'haver durat mitja hora, però va durar una hora. O sigui, ens hi ah, m'agrada perquè així no tenen els temps prefixats. Ah, no, no, no. No és com, Déu, com vostès, que agafa Déu, i es connecta un rellotge... No, no, per, perdoni, aquí els temps estan mesurats, perquè això és una emisora seriosa. O una no, malgrat també és seriosa. Home, seriós no. Si vostè va a un programa mitja hora que dura una hora... Què vol que, Ahora, que això, Perdoni, on Malgrat és una, és una emisora tan seriosa que si cal s'allarga la programació només perquè ve un convidat important, interessant, algú que té coses a dir, a transmetre, algú que li està fent publicitat a Rascatallat sense cobrar ni un cèntim, algú que li està fent publicitat si cap, llibre, no? a Jaume Cap de Cap. Li van regalar un llibre, no? Què més vol? Però ha, vostè sap quan costa un minut de publicitat? Home, és caríssim, okay. i el senyor Jaume de que jo li he estat fent publicitat que per ser no m'ha pagat un cèntim Jaume, si on vius, paga eh, en fin, perdoni vostè anem tirant a coses serioses o què? anem tirant a coses serioses, que no portem tota l'estona a coses serioses no, no, no, a mi, la seva vida no, no m'interessa pas gaire a vostè no, l'audiència sí exacte, jo posaria un parentesi de música a veure si ho el senyor Fidalgo i si no després continuem amb vostè i da cuer en 20 minuts de l'una al migdia, i com que el senyor Fidalgo està en malaltor, està, oh. està en aquests moments que es pren antibiòtic i caldet i, i coses d'aquestes, eh, hauríem de continuar amb la seva secció de premis, que no hem acabat de començar. És que això és fantàstic, se n'adona? O sigui, dius, farem la segona part, però encara no s'ha començat la segona part. No, no ho sé. Eh? Fàcil, perquè, perquè si no es quedarà sense temps. Deixi'm gestionar els temps. Deixi'm crear aquest clímax, aquesta intriga. No, no, a veure, el clímax està, però d'aquí a res hem d'acabar relaxis, relaxis estic relaxat així m'agrada ha, ha, ha fet aquest xulo de papers perquè sembla que hi hagi molta documentació la gent, a la gent no li importa això no és una cosa sigui o sigui o sigui espavili doncs, una sempre... <laughs> també li dic ara eh? que o sigui aquí que sí que, que els temps els controlem eh, escolti, jo crec que a quatre interrupcions més si s'haurà acabat el temps vostè <laughs> mateix és que ja he après de gust és que, és que, el que em fot és que és veritat el que em fot és que és veritat vostè abans això no ho feia, està prenent claro. de mi i em preocupa claro. doncs continuem categoria Premis eh, Difícils d'explicar estaria el Premi Rei en Pere i vos es preguntarà qui dona el Premi Rei en Pere què és el Premi Rei en Pere É eh, eh, clarir... o sigui, no El primer rei, rei Ampèra. primer que hem de clarificar que no és no s'ha tractat el premi Rei Ampèri, sinó no té res a intensitat elèctrica. No, no, el Reipera, el Reipera o Rei Enpera. I llevors el de Punyalet. Eh, eh sí, sí, el Reipera de Catalunya, de senyor eh, Gran Duc de Albèa, Duc d'Albèa, sí, comte de sí, Rigor, sí, sí. Un um, fotim de títols que tenia la mà. Doncs, la qüestió és que el, qui dona aquest premi és una associació que és igual cercle de ajermanament catalano occitana i aquesta associació té com a objectiu eh, l'esgermanament entre occitans i catalans mm. vol dir que si no tingués aquest objectiu no tindria aquest nom no es diria cercle de desgermanament catalan-oxità no, no, ja, ja, ja seria, no. Si, si volgués l'enamistat entre sicilians i grecs doncs diria cercle per a la promoció de l'odi i, I, el, i el genocidi i grecs. entre grecs sí, sí, sí, sí. no és el cas, d'acord? és una organització, diguem, de característica benèfic més mena molt quina característica té? doncs que després de navegar molt per internet de, vigilar, de visitar la seva pàgina web els seus estatuts, trucar i tal, intentar, encara ningú ha estat desbr capaç d'esbrinar-me exactament eh, quin és el criteri que es dona per atorgar aquest premi. O sigui, però, però, es dona a què aquest premi? Eh, bona pregunta, no, sé, no ho sé es a persones, a institucions al primers anual, de vegades ha estat via anual Però què hem fet? Dir... És que aquest és el problema és que no he, no he estat capaç de trobar unes bases més enllà de que es dona algú que ha facilitat o alguna institució que ha promogut llavors eh, trobes un, un programa de ràdio que es feia per aquí, un escriptor que estava per allà un dia que no es donava Mm -hmm. o sigui, pel fet de vostè parlar d'aquest premi ens doncs poden donar un premi, seria és que començo a sospitar que sí <ríe> <Estava> <ríe> és, que... <ríe> és a dir, si la setmana passada havíem parlat dels premis de Guadiana com és el cas del premi Conrad Saló de la Sardana, que va estar 16 anys sense atorgar se i que després mm -hmm. va reaparèixer o com els premis que s'han donat a estudis de gramàtica blavera, de, diguem, de mm -hmm. valencià no català, que eren sí, sí. premis itinerants que apareixien, sí, desapareixien sí. doncs ens hem trobat bastants d'aquest Tenim un altre premi en la categoria de premis maleïts, que són els Premis Nacionals President Lluís Companys. Els Premis Lluís Companys, de fet, estan en dues categories. Estan en la categoria de premis maleïts i després en la categoria de premis eh, redondats. Eh, eh, maleïts per què? Maleïts perquè un dels premis té números de, de passar millor barri, de ser traspassat. O sigui, donen gent ja gran. Eh, de vegades passa. O institucions grans, també. Eh, per exemple, és com la conxa de Sant Sebastià, que, que quan te la donen ja saps que s'ha acabat el bròquil. Ja. Ah, no, però no donen la també esta... no donen sí, també pel·lícules. Sí, també, però hi ha una conxa d'honor especial, etcètera, ah. etcètera, que és la que ja et donen al final. Diuen, diuen, a una trajectòria. No, et donen al final d'una trajectòria. En reconeixen tot una vida. Tot una vida cinema. que vol dir que se t'està acabant, no? Doncs, no, efectivament, per un costat tenim que els Premis Lluís Compens hi ha ja una dotzena d'institucions i organismes que donen uns Premis Lluís comprensible, ja havíem parlat abans de que quan algú té un gran nom, com és casa Simón Bolívar, es repeteixen molt els no, premis sí. i a més a més, els, els premis són els premis en Lluís Compens, que aquests, en concret he trobat que d'una secció local d'Esquerra Republicana tenen dues, les dues característiques, característiques que són premis de nom repetit i a més a més són premis que eh, algun dels premis desapareix. Així, com vol dir que desapareix? Eh, que passa millor vida ja sigui oh, wow. persona amb no desapareix, no desapareix. Correcte, no. Correcte. bé, mort, mort decep... o es dissol, en cas d'orientació. Per exemple, sí, sí. la persona pel dret ha decidit que es va dissoldre, no? Mm -hmm. Aquells que muntaven les consultes van sondre despremiats, els van donar el premi i, possèdia, es va dissaldre. Es va dissaldre perquè havia complert la feina que havia de fer, no? Però, vaja, estem parlant d'una categoria de premis que a mi em I ja, per últim, anem al... I el, als... el premi aquest, que en què consisteix? Mm, consisteix... No sí, sí, sí, sí, que ho sé, sí, que ho sé, sé m'he documentat, sisplau. No, no, sé, perdó, no, que no, que vostè... Evidentment són premis que no tenen dotació econòmica, això ja comencem per aquí, et donen una medalla commemorativa, una, és mm. una cosa que la pots dir ja a casa teva per quan vénen les visites. Ja, però si és una institució qui se l'endú, el que tanca la porta quan es dissou. Eh, sí, correcte. <laughs> Déu, és Déu, que a l'últim que apagui el llum i s'endugui la medalla ah, exacte exacte. i no parlem ja quan li dóna una persona d'aquestes que ja té llarga trajectòria i un fotiment de títols acumulat mm -hmm. i per últim estem amb uns premis que mi entenen el cor robat uns premis que ens podríem estar setmanes parlant d'ells que són els premis IG Nobel més coneguts en angès com IG Nobel és a dir, els premis Inoble, i que són premis que són a persones que han fet estudis científics seriosos i rigorosos tot i que potser la matèria i estudi no sigui ni tan seriosa, ni tan transcendent ni tan important. Com el senyor que ha dit que bombolles de la gasosa. Exacte, doncs mira vostè, m'agrada que tregui aquest tema perquè estem parlant mil mitjans de treu dels últims anys eh? no, no, no me'n vaig més enrere, aquests premis han començat ja fa 18 anys, però n'hi han uns quants. Per exemple, hi ha un premi especial a que era intentar entendre perquè els picots no tenen mal de cap. El picot, aquest, és aquest petit ocell que sí. té un pic tan llarg sí. i tan dur que va pap-pap-pap. Sí. Doncs han fet un estudi de cara a saber com és que aquest animal, malgrat aquests cops, no pateix no mal de cap migranyes. De moment no... No, no, aquí... no serveix per res. Bé. Sí que serveix. O sigui, de moment no s'ha pogut extreure el remei per evitar que la gent tingui mal de cap, però ja el tenim. Per exemple, hem trobat una altra, és una acústica, per portar a termes experiments per veure que, per què a les persones no s'agrada el so de les ungles gratant una pissarra. Mm -hmm. per què aquest so resulta tan desagradable de veure, ja, exactament... o quan el guix troba una pedra amb el guix van... eh, sí, és, és saber entendre per què exactament en aquest punt de la freqüència per què exactament aquesta longitud dona el nostre cervell la té com una cosa dolenta, desagradable i reaccionem d'aquesta manera és interessant, per exemple, un altre que s'ha fet i aquest és molt útil, de cara a estalviar memòria en els nostres eh, dispositius de fotografia és calcular el nombre de fotografies que has de prendre per estar gairebé segur que ningú en un grup tindrà els ulls tancats. Evidentment, el nombre de fotografies és directament proporcional al nombre de membres d'integrants no, del grup. No, no. També I quantes se n'han de fer? Hi ha una fórmula que ho calcula. Ah, el, el nombre mínim de fotos que has de fer eh, per aconseguir que... Que tots estiguin amb els insurers. Les variables que intervenen a l'equació, el primer és, evidentment, el nombre de persones que participen, però també hi ha d'altres, que és, per exemple, el tipus de celebració, l'hora i lloc de la celebració i l'edat dels participants. Com, complicat, també l'he dic ara, eh? No, té la seva lògica. És a dir, no és el mateix, per exemple, eh, una boda, mm. eh, que oh, molta gent ja beguda i tal, i que en alguns ja estaran subats, clavats, que no pas, per exemple, una competició esportiva o Sí, que les estan subats després d'una o, o abans positiva, pensades, o que que ja. de que estan cansades, de l'edat també nos ha mateix persones molt velles com vostè que ja estan ja ja ja que han clapat. per què insulta la gent. Quan jo dic molt velles em refereixo a un bé Mol, alta. Molt velles. No, no, jo dic velles, no velles, belles belles, de, de, de, de bellesa. Perdona, jo només parlo bé de vostè. És que dius, vostè, és que vostè és un malpensat. És que clar, és que diu, ja no m'insulten a mi, insulten a gent de, de la meva edat. No és veritat. Vostè és un faltón, va néixer faltón. No, malpensat. Sí. Tenim Sen... més. Mm, El que, que quan, passa que quan, ja quan, no tenim temps. Per, no tenim temps. No, oh, perquè està entrant la música per no, sota ho Això l'any 2013, qui sap? Qui sap, qui sap. Total, ja en sobre guió, aquí. Exacte. Eh, senyores i senyors, hem de posar a punt i final, que tinguin vostès molt bones festes, que, sobretot, tinguin una bona sortida i una bona entrada d'any, i com sempre els hi dic, moltíssimes gràcies per escoltar-nos en nom de tot l'equip que ha fet possible el programa.